Валили на люд нестерпний тягар. Вони серед білого дня викрадали все, що знаходили на полях і в оселях. Вимагали незвичайних і тяжких платежів і внесків за користування полями і лісами. Часто під приводом несплати десятини вони заганяли цілі табуни. Коли хто обурювався на таке зло і насмілювався полегшити біль душі скаргою, його кидали в ув'язнення як злочинця проти короля. Він не міг вибратися з тюрми, Допоки не викуповував свого життя ціною усього свого майна. На усі скарги Генріх відповідав, що він чинить згідно з законом за несплату десятини, і жартував при тому, що не можна до кінця знати свою землю, не побувавши в її в'язницях. Саксонці скаржилися, нас змушують платити за воду, яку ми п'ємо, за дрова, які ми збираємо в наших лісах. Давніше вони не платили, вважали своїм даним від Бога. Де взявся король, заявив, це моє. Якийсь поземельний королівський податок. Поки імператорами були представники Саксонської династії, вони обминали Саксонію. Тепер Генріх добрався і до неї. Переніс столицю Гослар, будував бурги, ображав баронів і графів. Образи намножувалися, клірик Бруно у своїх записках скаржиться, що не спроможний і перелічити всіх образ, бо не вистачило б ні пам'яті, ні знаряд для писання. Насправді все було значно простіше. Вистачало пальців на руках, аби перелічити. Єпіскоп Гальберштадський Бурхард скаржився, що Генріх відняв у знатного наймення «Бодо» майно, яке належало Гальберштадській церкві. Фальцграф Фрідріх скаржився, що завалінням короля у нього відібрано бенефіції, який він одержав від герцфельдського аббатства. Маркграф Деді говорив про незаконну конфіскату в нього королем спадкових володінь. Граф Геріман розповів, що король захопив належний йому за правом спадку укріплений город Льонебург. Оттон Нордгеймський скаржився, що король відняв у нього нічого не повинного, Герцогство баварське. А насправді? Баварію Генріх відняв Оттона за державну зраду. За цю ж провину віднято землі в Деді і Марк-графа які підняли заколот проти Генріха. Льдунебург проєднано як належність корони з міркувань державної цілісності і безпеки. Перший заколот Оттона Нордгеймського Генріх подивив досить легко забрав Отто на частину майна, а його союзник, саксонський герцог Магнус Білелунг був позбавлений прав герцогства і ув'язнений. Тоді проти Генріха об'єдналася вся саксонська знать. Єпископи Гальберштадський, Гільдесгеймський, саксонський герцог Герріман, граф Генріх, архієпископи Магдебурський, Міндинський, Падерборський, Марграф, Уто Марграф, Екберт. Простий люд, вільності якого було загрожувано щодень, теж приєднався до знаті. З тих відлеглих часів збереглася написана латиною пісня про саксонське повстання. По всій землі розсилають вершників з оголеними мечами збирати на війну весь народ для захисту себе і свого майна. Селяни переробляють знаряддя землеробства на зброю. Вони виковують двосічні мечи стверддих кирокілопат, Скис наточують вістри для списів, одні ладнають легкі панцирі для лівої руки, другі укривають металом шоломи для вершників, треті готують для бої дубці, роблячи важчими їхні кінці свинцем і залізом. Тисячі хліборовів озброюється для війни, мовби справжнє військо. Запущено поля. Покинуто все, кожен спішить на війну, дбає про зброю. Зібралося сила люду. Скільки море несе води, скільки в полі колосся. Саксонія бунтувала цілих три роки. Несподівано упали на цю лагідну землю страшні морози, вимерзли ріки, зупинилися млини, не стало хліба, погано задягнені селяни. Страждали від холоду і від голоду. Коли брано приступом якийсь із королівських замків, то руйновано його до самих підвалин, і каміння розкидувано, щоб і сліду не заставалося. Прихильний до Генріха єпіскоп люттіхський Отберт писав пізніше, «Король, усвідомлюючи свою погибель, яку очікує малочисельність у боротьбі з масами, вважав своє життя вищим за славу, Порятунок вищим за безумну відвагу, і з необхідності втік. Саксонці нарешті добралися й до улюбленого Генріхового замку Гарцбурга. Знищили там усе, зруйнували церкву, розігнали жіночий монастир, викопали із землі тіло Генріхового сина і викинули диким звірам. Коли ж селянські війська саксонців... Нарешті зустрілися з вірними Генріху рицарями, і в гарячий червневий день в долині річки Унштрут Гамбурга спалахнула битва, та багато баронів, єпіскопи Гальберштадський і Гільдесгеймський, якийсь Фрідріх Демонте, що найголосніше скаржився колись проти імператора, зрадили селян і переметнулися на бік Генріха. Вони сміялися з тих, хто ще вчора, кинувши весь свій нужденний надібок, підтримував їх. Це не воїни, а грубі мужлани, які годяться ходити за плугом, а не воювати. Тисячі простих саксонців легло у тій страшній битві. По трупах можна було перейти унштрут. Та, як пише Отберт Людтіхський, переміг він, Генріх, військо, а не впертість Бунтівників. Вони бачили, що обуренням можна лише дратувати короля, але не перемогти, що повстання завдасть йому прикрощі, але не зламає, бо війська його не зламні, а тому, щоб захитати владу Генріха, вони стали вигадувати й приписувати йому злодіяння і такі ганебні вчинки, які тільки й може вигадати ненависті і злоба.